Aha. Schön. Schön. Okay, äh, hallo, schönen guten Tag, äh, Marco Ciolli ist mein Name, ich bin hier als Erster tätig und heute kümmere mich um Sie, äh, ist hallo. das für Sie? Das ist eine Ordnung für mich, ja. Okay, gut. Ich bräuchte Ihren persönlichen Datum. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Müller, Martin Müller. Martin Müller. Mhm. Wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre alt. 56. Wann sind Sie geboren? Am 12. Mai 1968. 68... Ähm, wissen Sie, wie schwer und äh, wie groß Sie sind? Ich bin ungefähr 1,65 m groß und wiege ca. 85 kg. 85 kg. 1,65 m. Richtig, ganz genau. So, äh, Herr Müller, erzählen Sie mal, weshalb sind Sie hierher gekommen? Also ich habe Angst, dass ich einen Schlaganfall habe. Ich habe in der letzten Zeit oft Hüppeln in den Beinen und kann manchmal Sachen nicht ganz genau fühlen. Sie haben einen Schlaganfall. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Aha. Äh, Sie haben kribbelnde Beine und was noch? Und ich kann manchmal Sachen nicht gut fühlen in den Fingern. Aha. Äh, ist gibt es eine Taubheitsgefühl? Richtig, ganz genau. Aha. Seit wann leiden Sie darunter? Also schon jetzt über drei Monaten schon. Schon über drei Monaten. Ja. Äh, treten diese Beschwerden äh, ab und zu auf, oder? Nee, die werden jetzt immer mehr. Immer mehr, aha. Hm. Krippelnde Beine und... Äh, Taubheitsgefühl haben Sie an genau, den äh, Beinen, ja? In Beinen und manchmal auch in den Fingern. Wenn ich jetzt mein Hemd zuknöpfen möchte, dann ist das schwer für mich. Oder wenn ich meine Schuhe zubinden möchte, dann kann ich das manchmal nicht gut fühlen. Aha, äh, okay. Taubheitsgefühl an den Fingern und Kribbeln äh, krib, äh, kribbel an den Beinen, richtig? Ja, ja, auch Taubheitsgefühl in den Beinen aha in bis bis zu dem Knie hoch aha bis zu dem Knie hoch Füße bis zum Knie ja mhm im Oberschenkel haben Sie spüren Sie nichts nee habe ich nicht gespürt nein aha an an den Füßen an den Oberschenkel bis zum Knie richtig nicht Oberschenkel Unterschenkel ah, Entschuldigung Unterschenkel ja okay und ähm... Haben Sie noch andere Beschwerden? Äh, zum Beispiel ein Schmerzen? Haben Sie Schmerzen? Ja, ja. manchmal sticht das sehr stark. Also piekstende Schmerzen habe ich. Aha. Pie piekstende Schmerzen? Piekstende, stechende Schmerzen, ja. Wo genau? In den Füßen. Mhm. Und in den Unterschenkeln. Mhm. Aha. Und, äh, äh, ja, und äh, wie stark sind diese Schmerzen auf einer Schmerzkala von 1 bis zehn, 1 bedeutet leichte Schmerzen und 10 bedeutet starke Schmerzen. Also 4, 5 ungefähr. Äh, sind die Schmerzen immer da oder? Äh, die kommen ab und zu, aber ich habe das Gefühl, als wenn die nachts vermehrt wären. Aha, nachts. Äh, schlafen Sie äh, wegen Schmerzen schlecht oder? Ich muss manchmal sogar aufwachen, ja. Aha. Äh, gibt es etwas, das Ihre Schmerzen lindert oder verbessert? Nein. Äh, zum Beispiel, wenn Sie sich liegen oder wenn Sie ins Bett gehen, äh, ist das sind die Schmerzen in der Nacht schlimm schlimmer? Ich glaube schon. Uh -huh. Bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ähm, gibt es einen Auslöser vielleicht? Was denken Sie? Ich wüsste nicht. Uh -huh. Okay. Seit über drei Monaten. Wie ernähren Sie sich, Herr Müller? Gut. Gut. Und äh, haben Sie eine Essgewohnheiten? Wie sind Sie Veganer oder äh, oder? Nein, nein, ich esse eigentlich alles. Nein, Sie essen auch Fleisch? Ja. Fleisch essen Sie auch, okay. Und, äh, Mersen. haben Sie noch andere Beschwerden? Zum Beispiel, haben Sie Fieber? Fühlen Sie sich fiebrig? Habe ich nicht gemessen, ich denke nicht. Okay, äh, Ihnen übel? Bitte? Ist Ihnen übel? Nein. Ist Ihnen schwindelig? Manchmal ja. Manchmal. Seit wann? Weiß ich nicht. Mhm. Um, haben Sie Atemnot? Ja, Müller. Habe ich jetzt nicht gemerkt, nein. Okay, oder Herzrasen zum Beispiel? Ja, wenn ich mich, wenn ich mich äh, anstrenge ne? Aha. Wie oft tre treten diese Herzrasen auf? Wenn ich mich anstrenge. Aha. Äh, wie sieht es denn äh, aus mit dem Wasserlassen? Haben Sie damit Probleme? Mit Wasserlassen habe ich keine nein. Nein. Okay. Und äh, ist Stuhlgang in Ordnung? Ja. Mhm. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Eigentlich nicht, bin gleich. Also schon über jetzt mehrere Jahre immer um die so 82 bis 85 Kilogramm so. Okay, ist Ihr Appetit gut? Sehr gut. Sehr gut, ja. Ich äh, bemerke, ja, <lacht> alles gut. Äh, Sie haben Schlafprobleme? Haben Sie äh, Probleme beim Einschlafen oder Durchschlafen? Ja, das kommt immer darauf an, wie die, wie die Schmerzen in den Beinen sind. Die kommen manchmal, manchmal nicht. Ich wache meistens auf oder kann nicht einschlafen. Beides eigentlich. Beides. Die, die, die Schmerzbedingte und diese Beschwerdebedingte Schlafstörung haben Sie. Okay, Herr Müller, möchten Sie noch etwas hinzufügen zu Ihrer aktuellen Beschwerden? Ja, also ich, ich bin auch letztens gefallen bin oh. gestolpert, gefallen und äh, mein Nachbar hat jetzt vor kurzem einen Schlaganfall gehabt und er hat gesagt, der hat das Gleiche gehabt und deswegen bin ich sehr besorgt. Also ich weiß nicht, ob wir mal einen CT vom Kopf machen müssen, okay. um zu um gucken, ob ich einen Schlaganfall habe. Okay, sind Sie auf dem Kopf gefallen? Nö. Äh, besteht keine Kopfverletzung, ja? Nein, nein. Worauf sind Sie äh, gefallen?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 Okay. Äh, haben Sie Ihr Gleichgewicht verloren oder nur wegen Stolpern? Ja, Sie haben... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich bin gestolpert, aber irgendwie ist der Boden weg gewesen. Ich habe irgendwie, bin ich gefallen und und äh, ich habe seitdem auch so ein bisschen Gleichgewichtstörung, habe ich das Gefühl. Aha, äh, okay. Äh, haben Sie... Eine Gangstörung zum Beispiel, können Sie normal laufen? Ja. Aber in der letzten Zeit, äh, Sie... Unsicherer, etwas unsicherer. Aha. Können Sie zum Beispiel Treppe hochgehen? Ja. Okay. Haben Sie Sehprobleme? Können Sie gut sehen? Ja, eilig entsprechend. Also ich trage eine Brille, wenn ich lese. Aha, okay. Sehen ist in Ordnung. Hören, wie sieht es denn mit dem Hören? Haben Sie Hörprobleme? Ich denke, ich höre noch gut, ja. Hören, okay. Äh, leiden Sie unter Kraftlosigkeit zum Beispiel? Äh, ja, so ein bisschen an den Beinen habe ich wenig Kraft. Aha. Mhm. Äh, In der letzten Zeit, ähm, okay, Sie ähm, haben vermehrt äh, stürzt. Oder kann, können wir sagen? Ich bin nur einmal gestürzt, nur einmal. Einmal, okay. Aha, ja, äh. ja. Äh, wenn Sie äh, möchten Sie etwas hinzufügen, haben Sie noch andere Beschwerden? Überlegen Sie mal, nee. ist das etwas, das Sie mir sagen äh, wollen? Ja, Ob, glauben Sie, dass ich auch einen Schlaganfall habe? Ein, äh, Schlaganfall äh, kann ich äh, momentan nicht genau sagen. Äh, erst müssen wir unser Gespräch zum Ende führen. Äh, ich muss äh, sie verpeiligend untersuchen und ich brauche noch einige uh, Untersuchungen. Ja, dann werden wir noch besprechen. Mhm. Okay. Äh, gibt es eine Geschmackveränderung oder äh, nur haben Sie Kraftlosigkeit nur an den Beinen oder? Ja, nur an den Beinen eigentlich. Aha. Okay. Äh, gibt es einen mh, in der letzte Zeit einen Steckenbiss? Haben Sie bemerkt? Nein. Steckenbiss, eine ähm, Insekt? Nein. Ich auch nicht. Nein. Okay, waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nein. Nein, okay. Ja, jetzt äh, möchte ich zu Ihrer Vorgeschichte übergehen. Gibt es äh, Vorerkrankungen bei Ihnen, zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, eine erbliche oder geistliche Krankheit? Ja, ich habe Bluthochdruck und Zucker habe ich auch, ja. Und okay. ich habe erhöhten Cholesterin. Aha, Seit wann? Ungefähr seit zehn Jahren. Also, alle sind seit zehn Jahren? Ja, das kam so nach und nach. Aha. Gibt es noch andere Vorerkrankungen bei Ihnen? Gott sei Dank nicht. Ja, okay. Äh, nehmen Sie dagegen Medikamente ein? Ja. Was nehmen Sie, Herr Müller? Also ich nehme nehm Blutdruckmedikamente ein. Ja. Ich nehme Ramipril 5 Milligramm ein. Wann nehmen Sie? Morgens. Morgens. Und noch etwas? Und ich habe äh, Metformin nehme ich ein. Metformin, wie viel Milligramm? Tausend Milligramm, morgens und abends. Mhm. Und wegen Ihrer erhöhten Cholesterinwerte, was nehmen Sie ein? Äh, Atorvastatin. Atorvastatin, wie viel Milligramm, Herr Müller? 40 Milligramm. Wie bitte? 40. 40 Milligramm. Um, abends nehmen Sie ein, ja? Genau richtig. Okay. Äh, wurden Sie schon einmal operiert, Herr Müller? Ja, in meiner Jugend. Mein Blinddarm ist raus. Aha. Wie alt waren Sie? Ich glaube 16. 16. Äh, ist äh, die Operation komplikationlos verlaufen? Ich vergessen. Mhm. Ich war ein paar Tage im Krankenhaus. Eine Woche, eine Woche war ich im Krankenhaus. Ah. Eine Woche ist schon ein bisschen... Ja, das ist jetzt 40 Jahre her, ne? Ja, natürlich. Okay. Und äh, Sie sind nur einmal operiert worden, ja? Richtig. Gut. Äh... Reagieren Sie allergisch auf Medikamente oder haben Sie eine Unverträglichkeit gegenüber Lebensmitteln? Nicht das, ich wüsste, nein. Nein? Gut, rauchen Sie, Herr Müller? Ab und zu. Ab und zu bedeutet? Äh, wie oft rauchen Sie? Wie viel? Also ja, zwei, drei Mal in der Woche. Aha. Haben Sie früher vielleicht äh, mehr geraucht? Ja. Wie viel? Wie, wie? Also ich habe bis vor fünf Jahren, habe ich jeden Tag eine Packung geraucht. Aha. Äh, wie lange haben Sie geraucht? Oh ja, ich habe so mit 20 angefangen. Okay. Und, und äh, wahrscheinlich so 25 Jahre oder so. Oder hm. vielleicht länger. Aha. Okay, trinken Sie Alkohol? Ja. Was trinken Sie? Und wie oft trinken Sie Alkohol? Ja, also jeden Tag Feierabendbier. Auf jeden Fall. Und ähm, am Wochenende kann es auch ein bisschen mehr sein. Mhm. Was? A -a auch Bier? Wo? Auch Bier, manchmal auch Schnaps, auch Wein. Mhm. Eine reine Routinefrage, die auch, die ich aus medizinischen Gründen stellen muss. Haben Sie Erfahrungen mit den Drogen? Ich habe bisher noch keine harten Drogen genommen. Okay, sehr gut. Äh, gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen? Lebt Ihre Vater und Mutter noch? Also die sind, mein Vater ist schon sehr früh gestorben. Da war ich noch ein Kind. Und meine Mutter ist tatsächlich an einem Schlaganfall verstorben. Aha. Wie alt waren Sie? Wie Was alt meine Mutter war? Ja, äh. Wie alt war Mit Sie Mit 70, mit 70 Jahren verstorben. Äh, ihr, ihre Mutter? Richtig. Äh. Und Ihr Vater, woran ist er gestorben? Das weiß man nicht. Er ist einfach umgefallen. Äh. noch ein Kind. Aha. Wie alt war er? Der war damals 41. Sehr jung. Sehr plötzlich. Ja, und äh, jetzt, äh, was machen Sie beruflich, Herr Müller? Ich arbeite im Büro. Aha. Äh, als was? Als Sachbearbeiter. Sachbearbeiter. Haben Sie viel Stress bei der Arbeit in der letzte Zeit? Ja. Oh ja. Nicht zu tun, ne? Ja, Sie haben wahrscheinlich eine sitzende Tätigkeit, ja? Richtig. Bewegungsarm. Ja, ich stehe schon auf, hole den Kaffee und so, ne? Mhm. Sind Sie verheiratet? Geschieden. Geschieden. Mhm. Haben Sie Kinder? Ich habe einen Sohn. Mhm. Ist, sie, ist er gesund? Er ist gesund, ja. Gesund, ja. Vielen Dank, Herr Müller. Jetzt bin ich fertig mit meinen Fragen. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Äh, jetzt werde ich sie äh, körperlich untersuchen. Dann werde ich äh, Blut abnehmen, um einige äh, Arometer äh, zu beurteilen dann brauchen wir einige Untersuchungen, bildgebende Verfahren und wenn alle Befunde vorliegen, können wir sprechen, wie es weitergeht. Haben Sie noch Fragen an mich? Denken Sie daran, dass das ein Schlaganfall sein könnte? Äh, natürlich werden wir das untersuchen, äh, aber ja, jetzt äh, kann ich nicht etwas Genaueres sagen. Ich möchte nicht was Falsches zu sagen. Okay. Ja. nehmen das mm. im Untersuchungsraum. Wir sehen uns in wenigen Minuten wieder. Okay. Ja. Vielen Dank. Äh, haben Kollegen oder Kolleginnen noch andere Fragen? Haben Sie in der Zeit Blutzucker gemessen? Blutzucker? Nein. Ja. Ich habe äh, eine Frage für Sie. Äh, haben Sie äh, in der letzten äh, seit in den letzten drei Monaten äh, vermehrt Wasser trinken oder vermehrt Wasser lassen? Wie immer. Mhm. Äh, zweite Frage ist: äh, Haben Sie Muskelkrämpfe oder Muskelzuckungen? Ja. Ich denke schon, das sind halt Schmerzen ne? in den Unterschenkeln, die ich habe. Okay, danke. Äh, haben Kollegen noch andere Fragen? Äh, ich habe noch eine andere, aber, ja. Bitte schön. Haben Sie eine blasse Haut bemerkt? Nein, mir geht es weit gut. Ich habe nur diese Probleme mit den Beinen und ein bisschen an den Fingern manchmal. Äh, Arztbesuch äh, gibt es äh, gefragt? Hat gefragt, ja? nee ich war jetzt auch schon über einem Jahr nicht beim Hausarzt gewesen. Okay. Ich, darf... ich habe nur meine Medikamente verschreiben lassen und okay. sonst nichts. Okay. Er, Aber, haben Sie in der letzten Zeit vergesst? Vergesst nicht geworden? Ich denke nicht. Strahlung nicht gefragt. Wie bitte? Er, die Schmerzen sind irgendwo Neh die Strahlen nicht aus, die sind in den Beinen, also von den Füßen bis zu den Knien ungefähr. Und äh, da habe ich die Schmerzen, ein Taubheitsgefühl und bisschen, wenn ich wenn ich meine Schuhe zubinde oder wenn ich mein Heft so ein bisschen zuknöpfen, den Knöpfen, dann habe ich Schwierigkeiten manchmal nicht immer den Knopf zu halten und zu, zuzuknöpfen. <lacht> Vertigo äh, äh, schwindelig, nicht? Ja, nicht. manchmal, manchmal. Nicht aber, immer. Aber, aber eher unsicher, so ein bisschen. Wenn ich gehe, dann muss ich mich festhalten. Und ich bin ja auch schon mal gestürzt, einmal. Einmal. Wie sieht ich äh, äh, Schwindelig aus? Äh, Schwangschwindel? Und so weiter. Kann ich nicht genau sagen. Das ist wie, als wenn ich so manchmal ins Leere trete, als wenn so ich keinen richtigen Stand haben. Schutul und Urin hat gefragt, ist unaufhängig. Ich denke, alle Fragen gestaltet haben. Könnten wir erst erst ein paar Fragen anfangen? Sehr gerne. Bitte schön. Hallo, schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen, falls Sie kurz für mich Zeit haben. Bitte schön, gerne. Ja, äh, der Patient heißt Martin Müller. Er ist 56 Jahre alt, 1,65 groß und wiegt zurzeit 85, äh, 85 Kilogramm. Äh, er kam heute zu uns äh, seit äh, drei Monaten bestehender äh, Grippe, äh, bestehender Parästhesien in den Finger und an den Beinen und äh, sowie, äh, ein, sowie Hippe, Hypoästhesien. Außerdem klagte er über ähm, stechende äh, Schmerzen, die äh, häufig in der Nacht, äh, die, sowie tags, sowohl tagsüber als auch in der Nacht äh, in den Füßen und in den Unterschenkel auftreten. Ähm, der, äh, der Patient erzählte, dass er gestern äh, sich gestürzt äh, gestern gestürzt habe und äh, er erzählte, dass in den letzten Tagen äh, unsicher, äh, ihr Gang unsicher äh, geworden sei. Äh, er berichtete über ein Asthenie an den Beinen. Äh, äh, ein was? Asthenie, Asthenie Kraftlosigkeit. Okay. Asthenie an den Beinen. Ja. Hat er gar keine Kraft mehr, oder? Ja, gar keine. Äh, ein, ein, kann er gehen? Kann er gehen? Kann er? Er kann gehen, aber er ist unsicher beim Laufen. Also noch. Eine... Muskelverschlechterung ist äh, ja noch. Ja. nicht äh, in, Haben wir gesagt, Weil aus denen eine chronische Symptome und äh, diese Symptome ist leicht ein eine leichte Kraftverlust. Ich denke schon. Ein Kraftverlust, eine leichte Kraftverlust an den Beinen. Kann man sagen. Ja. Okay. Er sei äh, seit über einem Jahr nicht bei Hausarzt äh, gewesen. Äh, Blutzucker habe in der nächsten Zeit nicht gemessen. Äh, die Frage nach Hund äh, Zeckenbiss und Insektenstich wurden verneint. Äh, ein Moment. Äh, Hocam, äh, könnten Sie bitte eine Zusammenfassung? Äh der Patient berichtet seit drei Monaten, über eine über zunehmende Schmerzen in den Füßen bis zu den Knien sowie ein Taubheitsgefühl, Kribbelparasthesien an den Händen und an den Füßen mit nächtlichen Schmerzen und ähm, und einem Schwindel und einem Sturz einmalig gestern sowie einer Muskelschwäche. Okay, danke schön. Bitte schön, Gülçeh. Okay. Ja, vegetative Anamnese ergab eine äh, ein, Schwindel, ein ein eine Vertigo, eine Insomnie äh, sowie eine abhängige äh, äh, kann, kann er haben? gar nicht schlafen? Aha. Kann er gar nicht schlafen? Na, nein, Dysomnie können wir. Ah. Okay. Eine Dysomnie. Ja. Yeah. Ja, eine schmerzbedingte, beschwerdebedingte Dystomnie. Mhm. Ja, ähm, an V-Erkrankungen seien dem Patienten äh, eine Archerichophonie, eine Diabetes- und eine Hypercholestronomie seit zehn Jahren bekannt. Der Patient äh, wurde äh, in einem Alter von 16 äh, Äh, appendektomiert. Und ähm, die Rolreiseanamnese war unauffällig. Äh, folgende Medikamente nehme der Patient äh, regelmäßig ein. 5 mg morgens, Metformin 1000 mg morgens und abends, Atorvastatin 40 mg abends. Und äh, Herr Müller berichtete keine Allergie und äh, berichtete über keine Allergie. Herr Müller äh, rauche äh, bis äh, seit Rauche äh, gelegentlich äh, Zigaretten, raucht gelegentlich äh, zwei-, dreimal pro Woche äh, in den letzten fünf Jahren. Äh, davor habe er Äh, circa 25 Jahre lang eine Packung Zigaretten geraucht. Ähm, er trinke abends äh, äh, Bier. Am Wochenende trinke er etwas mehr. Äh, Bier, Schnaps und Wein. Drogenkonsum wurde verneint. Ähm, ihr, ihr Vater äh, wurde Ihr Vater sei in einem Alter von 41 plötzlich verstorben. Äh, die Ursache ist nicht bekannt. Äh, die Mutter ist mit äh, 70 Jahren an Apoplex verstorben. Herr Müller, Sachbearbeiter von Beruf, er seine Tätigkeit stressig und bewegungsarm er sei geschieden habe eine gesunde Sohn ich habe einen gesunden Sohn Angesichts der anamnesision angaben äh, vermute ich in diesem fall äh, einen äh, unruhiges syndrom oder eine vitamin b12 mangel diagnostisch kommen äh, Multiple Sklerose, äh, Magnesiummangel und eine Raumforderung im Kleingehirn. Äh, Im Cerebellum. Ja. Also sie haben ja, sie haben gesagt, dass er eine einen Diabetes hat, richtig? Ja. Ah, Diabetes. Haben Sie gefragt, wann zuletzt der HbA1c kontrolliert wurde? Ja, ich, ich habe da, äh, danach nicht gefragt. Ja, er nimmt ja auch er trinkt ja auch Alkohol, ne? Aha. Ja, wahrscheinlich ist er ein Alkoholiker, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Er viel Alkohol trinkt. Ähm, ich denke, wir sollten zuerst überlegen, ob es sich daran liegen könnte. Ja, diabetisches Fußsyndrom. Nein, nein. nein. Diabetische, diabetische Neuropathie. Aha, genau. Aber man muss auch überlegen natürlich, ob er eventuell eine ein alkoholbedingte Neuropathie hat. Mhm. Das klingt so nach Neuropathie, was er hat. Okay. Ja, es klingt so, er es könnte können aber andere Erkrankungen sein. Und was gibt es noch differenzialdiagnostisch? Woran müssen Sie noch denken? Mhm. Vitamin B 12 Mangel zum Beispiel ja, sein. Ja, kann auch sein, dass er eine genetische Erkrankung hat, ja eine genetische Neuropathie, ja oder ein Guillain Barré Syndrom zum Beispiel K kardiologische ich denke vorher haben wir denken gedanken kardiologisch da, ja was äh, denn de zum Beispiel die arteriyel hipertansiyon diyabetes mellitus familial anamneze pozitif e, alkol e, anamneze rauh rauh anamneze menis e, Jackson 5 sigara alt desfigen astmal işte ke zorunlu e, aynı kardiyak işte diagnoze işte astmal aber also es kann sein dass er eine PVK hat, PAVK hat. Ja. aber Kardiologisch oder angiologisch? Kardiologisch äh, oben äh, äh, Oberbegriff ja Oberbegriff äh, und Aber welche die, welche kardiologische Karotisarterie Karotisarterienose Karotis, Arter, denn... Karotis, äh, Karotis äh, oft äh, sehen wir machen die auch äh, symmetrische Neuropathie symmetrisch äh, eine äh, lange Zeit äh, äh, über die Hände? Ja, beide. Wenn wenn ein Schlaganfall macht und deswegen Hände und Beine zusammen können Hat wir. Hast Schmerzen? Nein, keine Schmerzen. Aber Diabetes. Ich denke, und wir sollten erst vielleicht neurologisch überlegen, statt also kardiologisch meiner meiner Meinung nach, weil Es könnte aber angiologisch auch sein, eine AVK. Ja. Also eine Gefäßerkrankung könnte auch ja. gut sein. Ne? Ja. ja, Spinalkanalstenose vielleicht. Bitte? Spinalkanalstenose. Spinalkanalstenose, wo denn, auf welcher Höhe? Welche ja. Ähm. Schwierig. So. Schwierig. Ja, er hat ja keine Probleme mit dem Gang. Er kann ja lange Strecken gehen. Ja. Er hat keine Claudiocazio. Okay. Also er hat kann normal gehen, sagt er. Mhm. Ich glaube eher, dass er eine Neuropathie hat, eine symmetrische Polyneuropathie, weil sie berichtet haben, dass er das auch in den Händen hat. Mhm. Die Frage ist natürlich, woran es liegt. Liegt es an dem Diabetes? Wir wissen nicht. Vielleicht hat er ein HbA1c von 18, 19. Mhm. Er war ja ein Jahr nicht beim Arzt gewesen. Es kann auch sein, dass es alkoholbedingt ist. Er sagt Ihnen, dass er ein Bier, zwei Bier trinkt. Vielleicht trinkt er mehr. wissen wir nicht? Richtig? Ja. Also es klingt nach Neuropathie, Vitamin B1 Mangel mit Alkohol oder Vitamin B12 Mangel oder diabetisch. Ich würde ja vermuten, dass es eine diabetische Polyneuropathie ist. Aber äh, wir müssen natürlich auch alles andere mitbedenken. Und wie man, wie äh, Hocjan das auch sagt, ist richtig. Man sollte kardiologisch, angiologisch auch schauen, aber er scheint aktuell keine kardiologische Problematik zu haben. Außer seinem Blutdruck. Was man auch fragen kann, bei der Neuropathie ist, wie die Haut ist. Ist die Haut trocken? Zum Beispiel, ja? Bei, bei, äh, bei Neuropathien kann die Haut manchmal sehr trocken, sehr rau sein. Ja? Ob die Füße kalt sind oder ob die eher warm sind, das kann man natürlich auch fragen. Ja. Was machen wir denn mit dem Patienten? Welche Werte nehmen Sie ab und äh, was haben Sie vor? Nehmen Sie den Patienten stationär auf, äh, äh, nehmen Sie Blut ab. Was machen Sie? Ähm, ja, und äh, Blutzucker würde ich natürlich messen. Yes. Definitiv. Aha, und Häm Hämoglobin A1C. Definitiv, richtig. Ja, äh, Blutdruck und Vitalparameter werde ich kontrollieren. Und äh, ist Cholesterinwerte gut eingestellt, würde ich das überprüfen. Mhm. Und äh, ja, bei dem äh, Blut... Die sind wichtig. Ne? Es Nie kann auch eine Uremie vorliegen uremische Neuropathie, selten, kann aber vorkommen. Er ja. kann ein erhöhtes Kalium haben, dann auch solche Schwerden machen manchmal. Ja. Also Elektrolyte müssen Sie abnehmen. Entzündungszeichen, Vitamin B12, B1, CRP, Sehr. was müssen mit abnehmen. Schilddrüse auch mit abnehmen. Ja. Hocam, ich, ich würde gerne eine detaillierte Laboruntersuchung durchführen, Das heißt reicht, oder? Vollkommen richtig, ja. ja. Soll man auch eine äh, Liquordiagnostik bezüglich Eluvaliose? Im Verlauf, wenn die, also ich würde Folgendes sagen: Neurologische Untersuchung. Man muss ja. nicht unbedingt Liquor vielleicht machen, aber man sollte erstmal die Leitgeschwindigkeit messen, also die Nervenleitgeschwindigkeit, dann äh, ein EMG machen. EMG. EMG. EMG. E e e e Elektromyographie. Ja. Neurologische Untersuchung. Und Neurologisch auf jeden Fall. Ne, und internistisch. Ja, ich möchte Gangbild des Patienten sehen. Ganzbild? Gangbild, also wie ja. laut Ja, genau, vollkommen richtig. Ganz genau. Neurologische Untersuchung. Ne? Ja, alle Hirn ja. müssen untersucht werden. Er hat ja gesagt, dass er eine Muskelschwäche hat, kann er Zehenspitzen auf den Zehenspitzen stehen, kann er auf einem Bein stehen zum Beispiel sowas in der Art und Befug. man muss natürlich auch die Reflexe und Befug. die Sensibilität kontrollieren also eine neurologische Untersuchung ne ja. da ist alles mit dabei ja Stimmgabeltest zum Beispiel kennen Sie das Stimmgabeltest ja. ne ob er ob er eine einen Sensibilitätsverlust hat ja genau ja und äh, eine EMG e EMG EMG EMG und ein ähm, Gehirn-MRT. Äh, Kann man machen, richtig. Definitiv. Ja. Also oft ist es so, dass Patienten, die langjährigen Diabetes haben, der nicht gut eingestellt ist, natürlich eine Neuropathie ent entwickeln. Das ist so die Verdachtsdiagnose. Aha. Dieser Patient hat jetzt aber parallel auch Alkoholkonsum. Ja. Man muss beides in Betracht ziehen, aber man muss natürlich auch gucken, äh, die anderen Felder. Hat er eine Gefäßveränderung? Man muss eine, eine, also in mehreren Fachgebieten den Patienten kontrollieren lassen. Nicht ja. nur interdisziplinär, nicht nur neurologisch, sondern angiologisch, radiologisch, ne? kardiologisch, also auch checken lassen auf jeden Fall. Ja. Ich werde äh, oder endokrinologisch, ne? Kann auch die Schilddrüse sein, dass sie er eine Überfunktion hat. Wissen wir nicht. Ja? Ja. Und, äh, ja, ich... All, all... Entschuldigung. Äh, Meine Batterie ist sehr niedrig. Ich muss... Okay. Entschuldigung. Alles gut. Ich kann weiß. Ich würde gerne eine kardiologische... Konstansiyon düşüyorum. Mahmey hocam, mahmey, mahmey. İşte böyle ferfer gerdik. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani. Yani ist denn kesion Jackson Fifskier Diabetes mellitus, Arterielle okay. Ja, und Therapie müssen wir darüber sprechen. Ja, also ich persönlich gehe von einer diabetischen Neuropathie aus, ja? Man muss also gucken, dass man den Patienten gut diabetologisch anbindet, gleich die Therapie optimiert. Er hat nur Metformin Vielleicht braucht er ein SRGLT 2 hämmer Dann vielleicht auch andere Medikamente. Wir wissen das noch nicht. Das werden wir im Blut sehen. Aber wir müssen dem Patienten auch empfehlen, seinen Alkoholkonsum zu reduzieren. Weniger Alkohol zu trinken. Und wir müssen die Blutwerte abwarten natürlich. Ne? Ja, und äh, Diabetes-Schulung. Eine Schulung können wir empfehlen. Was hätten Sie vorher fragen können bei der Anamnese? Okay. Wenn ein Patient sagt, ich habe diabetes dann können sie fragen wann war die letzte kontrolle des hb1c ja wann waren die zuletzt beim diabetologen wann waren sie zuletzt beim hautarzt ah, hausarzt entschuldigung hausarzt das hätten sie fragen können schon in der anamnese ja das sind wichtige fragen die man in der anamnese fragen sollte wie war ihr letzter hb1c dann sagt der patient weiß ich nicht, habe ich vor einem Jahr kontrollieren lassen. Ja. Oder er sagt, letzt, letzte Woche war gut oder war schlecht oder war hoch. Das müssen sollten Sie fragen. Ne? Immer die Frage, wann waren Sie oder wann haben Sie das zuletzt kontrollieren lassen. Okay. Ja, und äh, gegebenenfalls müssen wir die Therapie äh, neu äh, anordnen. Optimieren, äh, optimieren, optimieren oder eskalieren eskalieren, ja äh, die, die, die Therapie für Diabetes Vielleicht und als ich ich weiß ja nicht. und äh, ich ja Inselin. ja und einen äh, zur Schmerzlinderung können wir Gabapentin äh, verschreiben ganz genau und, ganz weil das ja wahrscheinlich neuropathische Schmerzen sind -hmm. ich, ganz genau und eine mögliche Vitaminmangel müssen wir äh, vergleichen Nicht ausgleichen. Also, ausgleichen. Ausgleichen. ausgleichen. Wenn er jetzt Alkoholiker ist, würde man Thiamin geben, ne? B1. Wenn er B12-Mangel hat, entsprechend dann B12 zugeben. Ja, und äh, Gewichtsabnahme ist auch empfehlenswert. Wir haben auch nicht gefragt, ob er regelmäßig Sport macht. Ne? Gefragt. Hätten wir auch fragen können. Ja. Ob er Hobbys hat. Okay. <lacht> Und mir fällt nicht. Das kann mehr. natürlich auch alles infektiös sein. Infektiös. Er vielleicht eine infektiöse Erkrankung haben. Ne? Also ich muss leider dazu sagen, wir hätten noch Fragen. können, Er ist ja geschieden. Ob er wechselnde Geschlechtspartner hat oder sowas. Er Hätte man fragen können. Ja. Ne? Okay. Haben Kollegen noch andere Fragen? War ein bisschen schwierig glaube ich ja <lacht> ja schwere ich meine Fachbereich ist auch <lacht> sehr äh, was sind Sie vom Fachbereich aus äh, Mikrobiologie oh, ja einfach. seit 10, zwölf Jahren habe ich keinen Kontakt mit den Patienten ja. Ali kannst du die Video